Bine v-am la emisiunea de astăzi, 11 februarie. După cum știți, mă aflu din nou aici în pod. Eu, Cristi presur împreună cu prietenul meu Andrei. Bine te-am găsit, Andrei! Bine te-am găsit, Cristi! Și astăzi o să vă prezentăm, ca de obicei, rezultatele interesante pe care le-am găsit noi săptămâna aceasta, legate de ultimele descoperiri din știință și tehnică. Da. Emisiunea va fi un pic schimbată față de cealaltă. Vor fi mai multe rezultat, mai multe subiecte scurte, fără un subiect mai lung. Data viitoare s-ar putea să fie altceva. Să Deci, Cristi va începe cu primul subiect scurt. Andrei, când ai avut ultima oară ultimul la deja vu? Ah, mi se întâmplă așa de des, mai ales noaptea când mă scot. Ei, uite-te! Știi ce, cum, cum funcționează un deja vu? De ce-l avem? Ce se întâmplă? -am de... Recunosc că n-am nici cea mai vagă idee. <laughs> Ei bine, până acum s-a crezut că deja vu este de fapt un fenomen care dar de-a face cu cei doi ochi ai noștri. Avem uh, două imagini care provin de la fiecare ochi și până acum se credea că în cazurile de deja vu, imaginea de la un ochi ajunge în mod întârziat față de celălalt ochi. Cu alte cuvinte, vedem prima oară cu un ochi. Și după aceea vedem cu celălalt toc și mi se pare că am mai văzut imaginea Interesant. Ei bine, niște cercetători, de la Universitatea din Leeds Au uh, contrazis această teorie pe baza unui fapt foarte, ca să zic așa, foarte normal Au identificat o persoană care a avut deja vu O persoană care este oarbă, care nu vede, care contrazice complet această teorie este foarte interesant pentru că, bine, poți să gândești că o persoană oarbă are totuși două urechi și așa no. mai departe, numai că ei -au, au investigat fenomenul dincolo de faptul ăsta, au lucrat și sub hipnoză, de exemplu, au hipnotizat niște pacienți, în așa fel încât să uite lucrurile care li s-au spus și după aceea, mai târziu, când li s-au spus lucrurile respective, ei, deși le uita seara, au avut senzația de deja vu. Concluzia. Cercetătorilor de la Universitatea din Liț este că în aceste cazuri de deja vu sunt afectate părțile din creier care procesează informațiile legate de familiaritate. Deși acum, spre sfârșitul articolului, trebuie să spun că eu știam că mai există o teorie referitoare la deja vu care nu se menționează aici, și care are de-a face cu convergența rețelor neuronale. Ști despre ce e vorba? Recunosc că nu. Deci recunoașterea de imagini în neuronale se face da. sub formă de convergență Îi să da, niște imagini da, da. În început și le converg către da. imagini date Și există da. o altă teorie care spune că deja vu este Sau are loc în urma unui asemenea proces care merge greșit Care converge spre alte imagini care sunt în creier mai mult Și ca atare tu când te uiți la o imagine să zicem așa e senzația că ai mai văzut-o încă o dată pentru că, da, de fapt, pur și simplu creierul ți-a dus spre altă imagine. Recunosc că mi se pare mult mai rezonabilă decât uh, explicația nouă. <laughs> Pentru că, dacă are loc în partea de familiaritate, cum alegi unde se întâmplă, când se întâmplă, de ce tocmai atunci? Da bine, e o vorba de o funcționare neadevată a creierului. Ei, și Andrei? Tu ce ne-ai dus astăzi? De acum vom vorbi despre nanotehnologii, precum tu știi, alții nu știu, eu am mai lucrat în nanotehnologii. E vorba despre un grup din California, Caltech, de la Michael Rucas. Am înțeles care... că ai știt, omul ăsta, ai lucrat da, pe el. Am o părere foarte bună despre el, cum zic eu, eu un fizician și foarte interesat să dovedească adevărul, deci care este mai puțin preocupat să publice să aibă rezultate cât să obține rezultate reproductibile și valabile. Și una din plăcerile lui este că are un grup foarte bun în tehnologie care vrea să facă lucrurile cât mai mici, cât mai mărunte și să ajungă să vadă punctările. care e limit funcțională, să vadă până la ce limite poți să ajungi. Și acum este despre îmbunătățiri la nivelul de nanocantilevere. Cantileverele sunt folosite, de exemplu, într-un microscop de forță atomică. Da. Deci, pur și simplu, este, gândește că ai o bară da. care oscilează pe lungimea ei. Da. Și... Ce pot, să măsor? ce pot să măsori cu oscilația asta? E, dacă capătul barei interacționează cu un mediu, da. va apare o forță de frecare și atunci îți va afecta oscilația. Deci se va afecta factorul de calitate, se va afecta frecvența. Și în afară de asta ce mai poți mai măsori? pot să măsor orice. Ei, de exemplu, măsoară Deci Ceea ce fac este pun mase pe capătul cantileverului Deci, cum știi, frecvența e proporțională cu radical din constanta elastică pe masă și cu cât masa întregului cantilever este mai mică, da. frecvența de oscilatie este mai mare, dar în același timp rezoluția da. începe să fie din ce în ce mai mare. Și cât de, cât, cât de mici masele a... astea pe care pot să le măsă Deci mai bun toală. cantilever pe care l-au făcut ei, care e de ordine o 400 de nanometri lungime, a ajuns o rezoluție de 10 la minus 19 grame. Ca să-ți dai seama, așa, să zicem, 10 la 23 atomi de carbon au 12 grame, deci rezoluția asta ar fi de genul 1000 de atomi de carbon. Deci probabil o fi... să le măsori masa lor? Da, o să măsori o masă adițională, deci și... Mul în care sunt folosite aceste cancerevele, de obicei tu ai adăugat un anumit receptor chimic sau biologic și atunci când o moleculă se cuplează, observăm o variație de oscilație și atunci da, poți să detectezi care, care moleculă s-a cuplat. Dar nu e o problemă asta pentru că, după câte știu eu, în tehnicile astea trebuie să le pui în vid. dacă vrei să ai de-a face cu molecule biologice, atunci a, a, poți să le strici proprietățile. Din cauza cancerelor lor este atât de mic, da. care lorna 400 de nanometri este comparabil cu drumul liber mediu în aer pentru, pentru cantile un de celor de la Universitate de din California care da. și ceea ce înseamnă că ceea ce în mod normal când ai un obiect mare în aer cad molecule sub diverse unghiuri de incidență din toate părțile și rezultatul este un, o medie cunoscută sub denumirea presiune. da care generează la rândul ei o forță de frecare, deci generează absorpție. În cazul ăsta sunt pur și simplu evenimente singulare când se întâmplă din când în când o singură moleculă se cantileverul, ceea ce înseamnă că îi modifică amplitudinea și nu factorul de, de calitate, deci nu modifică absorpția. Deci tu ceea ce vrei să ne spui este că acest dispozitiv pe care l-au descoperit la Universitatea din California poate să lucreze în aer, nu neapărat da. și în vid. Probabil că va luca un pic mai puțin eficient în aer, dar principial poate și pe măsură ce va deveni din ce în ce mai mic va începe să fie din ce în ce mai evident și cealaltă parte a nanotehnologiei este vor să facă matrici de cantilevere în care poți ai mii sau zeci de mii de cantilevere, fiecare cu propriul lui senzor, pentru propria tip de moleculă și te duci frumos în aer cu el. Și pot să detectez de perție de chimicale. <laughs> Lucru care se pare că sunt tot de interesante ca unii oameni își petrec o viață întreagă pentru ele. Andrei, știi din ce sunt făcute proteinele? Aminoacizi? Cât? 20, 21, ceva. 20, 20. 20. Dar știi de ce oare numai din aminoacizi ăștia 20, și nu din alt, altceva? Nu trebuie așa, să răspund. Așa decis natura. <laughs> nu trebuie să răspunzi pentru că la ora soală nimeni nu știe din lume de ce exact acei 20 de aminoacizi formează proteinele. Pentru cei ce nu știu, trebuie să spunem că aminoacizii sunt niște molecule mai mari, mai speciale, care au o definiție chimică foarte precisă. Se poate găsi în orice carte de chimie. Ei bine. Am aici un articol făcut de niște de la Yale care au adresa problema asta într-un cu totul alt mod. Deci și-au pus întrebarea dacă cineva poate să construiască proteine și din alt aminoacid decât, decât cei 20. Pentru că la ora asta nu există așa ceva în natură. Și, pre, să zic așa, spre succesul lor, au reușit lucrul ăsta. Au reușit să construiască pentru prima oară în lume o altă proteină, care este, de fapt, să spunem așa, o pseudoproteină, făcută din alt aminoacid. Ceilalți aminoacizi din care e făcută proteina diferă foarte puțin față de aminoacizi obișnuiți și anume numai printr-o moleculă de carbon. Trebuie să spun însă că a construi o proteină nu e așa numai de a pune niște molecule una după alta, nu? Da, nu mai de ce care vreau să înțelepă? Poți să descrii definiția unei proteine? Definiția unei proteine este în felul următor. Este un, în primul rând un șir, un lanț de aminoacizi, deci o construcție din acei 20 de aminoacizi, un lanț care are însă nu numai proprietatea că este compact Deci că păstrează ordinea aminoacizilor, Dar se și adună, se și compactează într-o formă aparte Care după cât se pare este întotdeauna aceeași Este o minune a evoluției ca să zic așa Pentru că poți să să-ți imaginezi că un, un lanț de aminoacizi este ca un lanț de magneți. E o fir de ață pui magnezii pe celălalt Pui pe magnezii pe firul de ață, fiecare magnet e un aminoacid Da? Și după aceea, lanțul ăla de magneți, poți să-l compactezi, poți să-l întoarci, poți să-l întorci, și nu, poți să-l faci, să zicem așa, un ghem, în foarte multe forme Poți să faci milioane, milioane de ghemuri. Ei bine, proteina are o chestie foarte specială aici. Un lanț de aminoacizi dintr-o proteină se compactează singură, mereu, în aceeași formă. Și asta este pentru viață, este extrem de important, pentru că dacă de fiecare dată când ADN-ul nostru ar face un lanț de aminoacizi. Dacă fiecare lanț de aminoacizi s-ar compacta sub o altă formă, atunci nu ar mai funcționa bine în organism. Și atunci a murit cu toții. Și de aceea se și spune că toate proteinele sunt compactate în aceeași formă. Este de fapt un rezultat al evoluției. Toate celelalte proteine care nu se compactau bine, care se compactau poate și în alte feluri, au dus la schimbări în organisme care au făcut ca organisme respective să moară. Îmi place foarte mult articolul ăsta, nu? pentru că a de exact problema asta. În au reușit pentru prima oară să construiască un alt tip de proteină cu niște aminoacizi puțin mai diferiți, dar au arătat că poți să ai proteine, deci poți să ai molecule deci, care se compactează mereu în aceeași formă, făcute din alte aminoacizi. Și cum au studiat compactarea în aceeași formă? Prin cristalografie. Au adunat foarte multe molecule, foarte multe pseudoproteine de felul ăsta, le-au pus într-o rețea și le-au investigat cu raze X, care după cum ști, ca fizician, îți spune dacă moleculele respective sunt la fel și erau toate la fel. Îți dai seama că implicațiile sunt foarte mari. Eu, să zic așa, una dintre următoarele întrebări este dacă noi putem să construim pe lumea asta și o altfel de viață decât ceea ce este. Următorul articol despre care vom vorbi, E o problemă care mă roade personal, deci n-am lucrat în domeniu, nu sunt un expert. Dar întotdeauna dacă ți-ai pus problema în ce îl bate Anton copilul tău de patru ani fără probleme pe orice computer, bănuiesc că știi răspunsul. La șocuri? Nu. <laughs> la la, la, la, la posibilitățile de procesare vizuală și auditivă. A informații. A informații. De fapt... O altă problemă care mi-o pun, dacă ai avea un calculator modern care are un Terraflow, și dacă ai fi în stare să scrii cel mai eficient algoritm și nu Windows, oare cât de, de câte ori mai bun ar fi decât un calculator actual? Deci cât câtă posibilitate avem de a îmbunătăți algoritmii care îi folosim și cât posibilitate în loc să mai îmbunătățim partea de hardware, adică da, da, să facă da. mai multe operațiuni. Dacă mă lași ca să digresez puțin așa Tu știi că e o problemă fundamentală în computere aici Faptul că toată algoritmica care a fost dezvoltată până acum A fost bazată pe numere binare 0101, algoritmică clasică Și că există mulți care spun că de fapt ar fi trebuit făcută altfel Și anume ar fi trebuit făcută pe baza rețelor neuronale După cum funcționează creierul nostru Și atunci ar fi fost mai eficientă Dar nu s-a făcut așa deci, din motive istorice. Subiectul pe care vrem să-l discutăm, a, vreau să-l prezint astăzi, este despre recunoașterea de, de fețe. Așa, de imagini. De imagini. Deci, dar nu de imagini, ci în mod specific procesarea de fețe. Se știe că un creier uman este deosebit de eficient în a recunoaște și a procesa o față umană. Apropo de Anton. Apropo de Anton. Și, de altfel, un alt exemplu pe care îl dau. Este că să arăți unui computer fotografii și să-l pui să găsați câte scaune sunt. Păi. Asta este un subiect în care îl de pe Anton. Știi de ce? Eu nu știu. Pentru că Anton la patru ani încă nu știe să numere câte scaune. N-are nicio problemă <laughs> să le recunoască. <laughs> Dar <laughs> să le numere e greu. Deci, ceea ce au făcut, au încercat să pună diverse persoane Așa. cu diverse modificări. Na? Și să vadă cum reacționează la aceste modificări, și cumva să stabilească lucruri care nu sunt luate în considerare de algoritmii prezenți. De un exemplu, deci toată lumea știe că ochii sunt importanti și că recunoști persoana după ochi. Așa. Ceea ce au făcut au șters ochii, de pe au... imagine, numai ochii. Așa. Și în altă imagine au șters doar sprângă. Așa, și-au lăsat computerul? Și-au lăsat oamenii. Au lăsat oamenii, a lăsat -au oamenii De fapt, i au zis așa, deci algoritmii care îi folosim sunt destul de neperformanți, să nu-i zic, zicem că sunt proști. Hai să vedem, să stabilim care sunt elementele de baza unui algoritm uman. Și poate din ele învățăm ceva să scriem algoritm pentru calculator. Deci toate experiențele lor au fost să ia subiecti umani, și să-i pune în diverse condiții și să obține rezultate care contradiceau teoriile clasice. Cum a fost? Cum a fost faptul că, de fapt, sprâncenele sunt mai importante în recunoaștere decât ochii. Că dacă ștergi sprâncenele pe o fotografie, oamenilor le vine mult mai dificil să recunoască fotografia decât pe decât dacă ai ochii. Spun care este cea mai importantă... Partea a feței umane care te ajută la recunoaștere Sunt sprâncenele? Sau e vorba de nat, nu, sau e vorba Do e deci, Deocamdată de au ajuns la concluzia că sprâncenele contează. Ceea că dacă tot mai a întrebat, de fapt nu există nicio parte mai importantă. Au reușit să demonstreze cumva că creierul funcționează să uită la o față în ansamblu. Fața are un șir unic de caractere, care nu sunt... deci nu o analizează pe părți. Că tu când îl recunoști pe copilul tău, Anton, nu te uiți, uite ăștia lui Anton. Am încă. Și cum au făcut experimentul? Cum? Au făcut chestii, deci, realitatea este că oricât ai deformat, de exemplu, o glință care deformează, sau au luat o imagine și care au făcut în mod artificial, au încetoșat-o până aproape nu mai recunoști nimic. Așa. Experiment. frumos experiment. experiment. În momentul în care calculatoarele nu mai erau în stare să recunoască fețele dintr-o listă simplă de fețe. Și oamenii nu aveau nicio problemă. De altfel... Și eu m-am uitat pe câteva exemple de poze pe care le-au dat în care calculatoarele nu mai reușeau să recunoască și, într-adevăr, nu-ți lua o secundă să recunoști figura. Ca ăla a fost diversi actori au Ce a demonstrat cumva că există... O o componentă după care au trecut să recunoască jumătățile de fect, Care nu e nicio problemă. Jumătatea de sus, jumătatea de jos, un pic mai greu, dar nu a fost nicio problemă să recunoască jumătățile de fect. Și unde s-au oprit? La optimea de față? Nu, ceea ce au făcut au, au vrut să arate cât de important e contextul. Deci au pus oameni să recunoască jumătatea de sus și jumătatea de jos la diverse persoane, fără nicio problemă, și după aia au grupat câte două jumătăți împreună, se creeze o față compusă. Oh, -au pus în Majoritatea oamenilor, în momentul acela, s-au blocat. Pentru că ei procesau global imaginea și imaginea globală nu reprezenta nici pe unul, nici pe celălalt. Și o altă observație care într m-a șocat, un element esențial în recunoașterea feței, a fost culoarea și pigmentația. O persoană cunoscută în momentul care a schimbat culoarea feței A devenit dificil de recunoscut <laughs> Da, am înțeles De ce mi-aduce articolul ăsta aminte De un alt articol făcut la Universitatea din Cluj Astea sunt timpuri de experimente care se pot face foarte ușor în România Cu un grup de voluntari Se studiază reacțiile lor, știi? La Universitatea din Cluj, acum câțiva ani, s-a studiat următorul lucru cât de bine Poate să genereze creierul nostru Numere aleatoare Zi un număr între 0 și 10 Aleatoriu 8. Cât de aleatoriu crezi că e numărul ăsta? Foarte slab Foarte slab, exact Lucrul acesta la investigației de la Universitatea din, din Cluj Au luat un grup de studenți Și le-au pus să spună numere între 0 și 10 De câteva mii de ori Și după aia au studiat distribuția statistică A numerelor S-a observat că fiecare student are o predispoziție spre anumite numere. Cum ar fi, de exemplu, numărul apartamentului în care locuiești sau mai știi orice. Deci, cu alte cuvinte, creierul nostru nu generează numere aleatoare, ci, de fapt, cumva este influențat de informația care se află în creier. Andrei, în câte dimensiuni are Universul nostru? 23, 10, 4... <laughs> nu știu... Nu mă trebuie să răspund care nu mai trei, după cum știm, trei spații aleși una temporală. Bine că știu că tu știi de sigur că există teorii, incluzând teoria coardelor, sau în engleză the string theory, nu teoria stringurilor, care spune că universul s-ar putea să aibă mai multe dimensiuni. Teoria coardelor spune că este, el are fie 10 dimensiuni, dacă avem numai bozoni, deci cu alte cuvinte numai lumină, să spunem, sau 20 și ceva, dacă luăm în calcul și electronii și la toate, toate celelalte particule elementare. Tu cum îți imaginezi o dimensiune pe care noi nu o vedem? Ca din cărță, adică ca un ghem de ață, astfel încât nu există. Bine, pot să-ți imaginezi ca un ghem de ață, Eu am imaginea de fapt unui furnici pe un, să zic așa, pe un fil de grâu. Da? Furnica de aproape se poate mișca pe firul ăla lung, pe grâu, ca pe ață, dacă să spunem așa, se poate mișca în, în două dimensiuni. Se poate ce sus în jos sau stânga dreaptă. dreapta. are vede efectiv o suprafață de dimensiunea 2. Pentru noi însă de la distanță, dacă ne uităm de la, de la firul de grâu sau la firul respectiv de ață, mi se pare că are o singură dimensiune. Ei bine, după cum spuneam, există foarte multe teorii la ora actuală în fizică care sunt preocupate de existența acestor dimensiuni adiționale. Începând de la teoriile lui Caluta Klein, dacă ți-aduci aminte, Caluta Klein a propus că câmpul electromagnetic în sine nu este ceva nou, ci este de fapt o manifestare a unei singure dimensiuni adiționale. Problema care este la ora actuală în fizica contemporană este că dimensiunile astea care se presupun că există, adiționale, ale spațiului, sunt foarte mici și sunt foarte, foarte greu de detectat în laborator. Până acum nimeni a putut să ne arate în laborator că, într-adevăr, universul nostru, care, după cum știm, are 3 plus 1 dimensiuni, ar avea alte dimensiuni spațiale. Cercetătorii de la Universitatea din Wisconsin au venit cu următoarea idee. I-au spus așa, domnule, la începutul universului, imediat după Big Bang, spațiul era foarte mic. Spațiul fiind foarte, foarte mic, înseamnă că dimensiunile acelea adiționale ale spațiului au contat. Și contând, au determinat evoluția universului după Big Bang Și ca atare au avut o influență foarte puternică în cosmologie Cu alte cuvinte, universul care a evoluționat după A fost influențat De sub ce formă au apărut acele dimensiuni adiționale Deci cu alte cuvinte, ideea lor de bază este felul următor Dacă... Dimensiunile adiționale ale spațiului au avut o influență în cosmologie, înseamnă că noi putem să le măsurăm acum. Noi putem să ne, uit ne măsurăm acum să ne uităm la stele, la cer, cum arată să calculăm distribuția de materie și ea trebuie să fie influențată de aceste dimensiuni adiționale ale spațiului. Sau și mai simplu spun ei: ne putem uita la distribuția de fond a radiației de fond, exact la distribuția radiației de fond de microunde. Dar de eu. Radiația de fond era relativ uniformă. Era relativ uniformă, exact, așa am învățat noi prima oră la școală, nu? Acum câte ani, de mai știu câte 8 ani, când am terminat noi facultatea, este uniformă. Dar deasupra acestei uniforme sunt niște variații foarte, foarte mici, după te știu eu, ceva la genul 1 la 10.000. Și aceste variații sunt reale, nu sunt erori din măsură. Și după cum, după cum știi, acum, chiar recent, a luat premiul Nobel pe o imagine a radiației de fond. În care variațiile astea foarte, foarte, foarte mici au fost măsurate. Și se spune că aceasta este cea mai veche imagine pe care avem asupra Universului, care ne arată distribuția acestor variații și care spun ei, deci aceste variații în radiația de fond, sunt un fel de nuclee, nuclee în Univers, după care Universul s-a dezvoltat mai târziu. Șecitorii de la Universitatea din Wisconsin, din păcate, n-au putut ca să, ca să măsoare nimica, de fapt, chiar au spus că măsurătorile care sunt la ora actuală are acestei variații a radiației de fond, ale acestei imagini ancestrale a Universului, nu sunt suficiente. Ceea ce au făcut ei însă a fost ca să arate că, într-adevăr, existența antimeațiunilor adiționale are o influență în imaginea radiației de fond. Și, în mod specific, ei au luat două teorii, sau două, ca să zic așa, modele, din teoria coardelor, din teoria stringurilor, le-au pus în cosmologie și au calculat ce s-ar fi întâmplat cu universul, ce s-ar fi întâmplat cu imaginea radiației de fond, dacă unul dintre cele două modele ar fi fost corect. Și au prezis că în cazul acesta a trebuit să măsurăm efecte vizibile, dacă am putea, ale radiației de fond. Deci cu alte cuvinte, concluzia lor finală este că noi putem să vedem dacă universul are efecte adiționale, dacă luăm modelele respective, le introducem în cosmologie, recalculăm care ar trebui să fie evoluția Universului și după aceea măsurăm radiația de fond cât putem de bine și vedem dacă se potrivește cu modelele de la, de la care am plecat. Sună foarte interesant, ca de obicei eu sunt un pic sceptic cu privire la acest gen de măsurători pentru că nu știu în ce măsură perturbarea condițiilor inițiale într-un model cosmologic nu va duce la aceleași efecte. Da, rămâne de văzut. Deci, un nou subiect deci la cum acum biologie cuantică. Adică dacă putem să luăm biologia noastră care e clasică, clasică care? și să o aducem așa spre teoriile noastre favorite de la fizică, și anume despre miros. Cum este format mirosul? Cum miros? Care este teoria clasică, mecanicistă a mirosului? După ce știu, există niște molecule receptoare care au o conformație mecanică foarte bine stabilită. Revenim la discuția noastră cu proteinele. Cu, exact, cu proteinele. Este vorba de niște o complex de proteine care se compactizează sub o formă foarte specifică. Deci, cu alte cuvinte, moleculele din aer sunt foarte diferite, da? iar uh, receptorii sunt și ei foarte diferiți. Iar un receptor se potrivește perfect la, un, uh, la o moleculă din aer. Molecula din aer vine și intră sau se potrivește perfect pe receptor. Este ca și cum mai la o cheie. Ok, clasică, ai băgat o într-o ușă, se potrivește foarte bine și după aia poți ca să închizi cu cheia ușa. Ok, deci chiar asta este teoria clasică a mirosului și în general este teoria clasică de funcționare a oricărui receptor biologic. Dar de ce nu este destul deci, de bună? Ceea ce una din observațiile cunoscute este că molecule relativ asemănătoare da? dau senzații de miros complet diferite și intensități de răspuns diferite. Și în același timp moleculele relativ diferite sunt dificil de uh, făcut diferența. De, sunt, deci, cu alte, cu alte sunt cuvinte, sunt dificil de discriminat. Cu alte cuvinte, e ca și cum uh, cheia intră în ușă, se potrivește, dar ușa nu se deschide. Da. Deci, aceste teorii ar vrea să explice de ce sensibilitatea pentru molecule relativ asemănătoare este totul indiferită, și sensibilitatea pentru molecule diferite e, poate să fie relativ asemănătoare. Și se bazează pe mai întâi urmează este procesul mecanic în care o anumită moleculă intră în receptorul propriu zis și care însă nu este suficient pentru declanșarea senzației de miros ci mai urmează un anumit part, part un, un al doilea pas de interacțiune dintre moleculă și, și, receptor. și receptor. Și anume, ceea ce spun ei este că receptorul are diverse stări cuantice posibile și când o anumită moleculă este introdusă, atunci favorizează apariția unei tunelări cu între cele două stări. Deci, pur și simplu, receptorul schimbă starea. În general, schimbarea de stare, de fapt, înseamnă mutarea unui electron dintr-o anumită parte a moleculei, dintr-o altă parte a moleculei, deschiderea unui circuit electric și pentru a trimite, pentru a trimite semnalul. Deci, procesul nu este, deci trebuie recunoscut atât forma, cât și, cât și conținutul. Deci, nu e atât o cheie, cât este o cheie și o cartelă magnetică. Aha, este ca și un cartelă magnetică mai este și citită. Mai este și citită informația, o verificare suplimentară. Foarte, foarte interesant. După cât te știu, este unul dintre puținele părți din corpul uman în care mecanica cuantică joacă la nivelul ăsta un rol foarte important. Deocamdată încă nu există o demonstrație, este încă o părere. Sunt mai niște calcule. Sunt Nu atât numai niște calcule, cât în general trebuie să aștepți 5-10 ani până când totul este confirmat și devine o teorie clasică. Andrei... Te-ai întrebat vreodată de ce timpul curge diferit dacă te afli de o parte sau de alta ușii de la toaletă? <laughs> nu că e o întrebare fundamentală. Este desigur o întrebare fundamentală care are de-a face cu întrebarea următoare. Cum în percepe creierul nostru, timp mici, timp de milisecunde, secunde sau puțin mai mari. Pentru că se știe cum percepe timpul, creierul nostru timpul de zi și noapte. Deci timpul mari relativ la zi și noapte, ciclu, ca să zic așa, zilnic, e dat de niște molecule din corpul uman, care de fapt sunt reglate puțin de lumina de afară. Lumina de afară reglează aceste molecule și care spun corpului acum e noapte 30 curți, acum e ziul 330. Știi că sunt experimente făcute în care lumina de afară a fost tăiată și în care indivizii au fost lăsați ca să regleze timpul singur, și au ajuns, după câte știu eu, la un timp silnic de ceva de ordinul a 15 ore, da. trecea mult mai repede Ei bine, în același mod în care funcționează percepția asta a timpului, s-a crezut până acum că funcționează și percepția timpului mic Deci trecerea de secunde, trecerea de minute sau de milisecunde S-a crezut până acum că are de-a face cu un fel de chat inter format de niște molecule în corpul uman Care ne spune câte secunde au trecut 1, 2, 3, 4, 5 și așa mai departe Interesant Întotdeauna am crezut că e un proces de gândire logică 1, 2, 3, 4 dar ce stă la baza acestui proces de gândire logică Este, este întrebarea Ești este cumva pe aproape de răspuns Pentru că oamenii de știință au fost foarte dezamăgiți Că până acum nimeni n a reușit să găsească o astfel de moleculă care funcționează ca un ceas intern. Și de aceea, de s-a propus o altă teorie, care poate nu pare atât de nebune, ca să spun așa, că percepția noastră a timpului are legătură cu modul în care gândim noi. Știi? Se pare cumva normal. Pentru că atunci când așteptăm, timpul trece parcă mai încet. Facem un lucru care ne place, timpul trece mai repede. Deci, senzația noastră de timp este cumva dată de ce gândim noi la modul respectiv, este influențată. Și exact lucrul ăsta l-au niște cercetători care au publicat acum în Science, care au făcut un model pe computer de rețea neuro neuronală și care a spus că rețeaua asta pe care au construit-o ei, sau dacă vrei, creierul nostru, nu poate să funcționeze în felul următor. Este ca și cum arunca o piatră într-un lac. Că ai un lac, e o piatră și o arunci. Și formezi unde? Pe suprafața apei. Câte departe merg, merg undele, îți spune ție cât timp ai crescut, a trecut. Deci, cu alte cuvinte, cât de multă informație e procesatul, spune cam cât timp a trecut. Există o legătură între cele două. Și ei nu numai că au făcut un model pe computer, dar au și au făcut experimente în care niște indivizi au fost puși ca să spună cât timp a trecut într-o cameră în care era liniște și o cameră în care era zgomot și după cum, după cum poate e de așteptat în camera în care era zgomot, au spus timpul puțin greșit. Și asta pentru că spun cercetătorii, spun că este ca și cum ai aruncat mai multe pietre în apă. da, Și fiecare piatră începe să-și facă unda aici, și atunci toate undele se adună și atunci nu mai știi precis care este timpul care a trecut. Interesant. O întrebare. Au observat vreo corelație... Adică dacă procesezi mai multe informații Se pare că a trecut timp mai mult Sau nu? Sau... E, după câte știu eu nu Am ajuns la sfârșitul Emisiunii de astăzi Ce ai tu astăzi? Păi am învățat destul de multe Despre Faptul că biologia S-ar putea să fie nu numai din aminoacizi Că poate Modul cum gândim Ne influențează cum trece timpul. Nu știu dacă îmi permit să digresez. Ai citit catch to Nu N-a citit. Este acolo o parte. Deci, personajul principal era pilot pe bombardierele americane cel de-al doilea război mondial și singura lui preocupare era cum să scape cu viață. Și era cunoscut că îi plăcea compania unui tip extrem de plicticos. Și-a întrebat de ce și a zis că eh, o, o oră petrecută cu el se pare minim 10. să <rătări> că trăiești mai mult. <rătări> Bine, atunci. să ne oprim aici și să le urăm ascultătorilor uh, nostru o săptămână plăcută. Și din La revedere. La revedere.